Як сонце почало сідати, мертву понесли до церкви. Філозоф одним плечем своїм підпирав чорну жалобну труну і чув на плечі своїм щось як лід холодне. Сам сотник ішов попереду, несучи рукою правий бік тісної домівки покійниці. Дерев'яна церква, чорна, зеленим вкрита мохом з трьома гострими банями, сумовито стояла на краю села.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 Прийшовши в клоню, всі, хто ніс струну, почали тулити руки до печі, як це завжди роблять наші люди, побачивши мерця. Філозоф, зголоднівши, на який час був зовсім викинув з голови покійницю. Незабаром уся челядь почала потроху сходитися до кухні. Кухня в сотниковому домі, немовби правила за клуб, куди злазилося все, що мекало в дворі. У тому числі й собаки, що помахуючи хвостами, приходили аж до дверей по маслаки та помиї. Куди б кого не посилали, за будь-якою потребою, він кожного разу перше заходив до кухні, щоб відпочити яку хвилину на лавці і покурити люльку.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 Чи правда, що паночка, не тим би згадувати, зналася з нечистим? — Хто? — паночка? — обізвався дорож, що вже знайомий був нашому філозофові. — Та вона ж була таки нестеменна відьма, от хоч і заприсягнувся, що відьма. — Та годі тобі, дороже! — мовив другий, той, що дорогою так охоче всіх потішав. — Яке нам діло? Бог з ним! Нащо про те говорити?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 Відповів один із гурту з лицем гладеньким, чиста тобі лопата. — Хто не пригадає псаря Микити або того? — А що ж воно за псар такий Микита? — спитав філозоф. — Стій, я розкажу за псаря Микиту, — сказав Дорож. — Ні, я розкажу про Микиту, — обізвався чередник. — Він же мені кумом був. — Ні, я розкажу про Микиту, — мовив Сверид. «Нехай, нехай Свирид розкаже!» – озвалися всі гуртом. Свирид почав. «От ти, пане філозофе, пане Хомо, не знав Микитки. Гей, який же то чоловік був! Собаку кожного так було знає, як рідного батька. Теперішній псар Микола, третій он сидить од мене, і нігтя його не варто. Хоч таки сказати, і він знає своє діло».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 Чи він собаку, чи собака його? Сивухи кварту одним духом гахне, як і не було. Гарний був псар. Тільки з якогось там часу почав він усе на панночку задивлятися. Чи він таки справді вклепався в неї? Чи вже так вона його причарувала? Тільки ж на пропале пішов чоловік. Обабився вкрай. Стало таке чорзна що соромно й сказати. «Непогано», – сказав Дорош. «Тільки паночка було, гляне на нього, та й поводи з рук пустить. Розбоя, – називає бровком, – спотикається і не знає, що робить. Одного разу паночка прийшла на стайню, а він саме коня чистив. «Дай, – каже, Микитко, – я покладу на тебе ніжку. А він дурень такий і радий тому».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 Він любить часом і вкрасти, і збрехати без потреби. Та гарний собі козак. Його хата не так і далеко від сіль. Об таку саме пору, як оце ми, сіли вечеряти, Шептуни з жінкою, повечерявши, полягали спати. А що година була гарна, то Шепчиха лягла на дворі, а Шептуну хаті, на лаві. Ні, не так. Шепчиха в хаті на лаві, а шепту на дворі. І не на лаві, а долі лягла шепчиха, підхопила баба, стоячи при порозі і сперши щокою на руку. Дорож поглянув на неї, тоді поглянув униз, тоді знов на неї і трохи помовчавши сказав: як здеру я з тебе при всіх спідницю, то не гаразд буде. Така пересторога справді допомогла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 Вона злякалася, бо ті баби такий дурний народ, що покажи їй підвечір з-за дверей язика, то й душа втече вп'яти. А проте думає, дай лишень звезу по морді триклятого собаку, може таки перестане скавуліти. Та взявши кочергу і вийшла відчинити двері.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 Схопила дитину, прокусила їй горло, і давай кров з неї пити. Шепчиха тільки й устигла крикнути «Ой, лишенько!» та з хати. Тільки бачить, що двері з цінеї замкнені. Вона на горище сидить та труситься дурна баба. А далі бачить, що паночка лізе до неї на горище, кинулася до неї та й почала кусати.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 Отаке розказавши, Дорош вдоволено озирнувся і засунув пальця в свою люльку, готуючись набити її тютюном. Розмова про відьом потяглася без кінця краю. Кожний навперейми хотів про своє розказати. До одного відьма з киртою сіна присунулася аж до хатніх дверей, а в того вкрала шапку чи люльку. Багатьом дівчатам на селі пообрізала коси, а з тих випала по скільки там відер крові. Врешті вся компанія спам'яталась і побачила, що заговорилась уже занадто, бо на дворі була вже глупа ніч. Усі розбрелися на ночівлю, хто на кухню, хто по повідках, а хто й посеред двору. Ану, пане Хомо, вже й нам пора рушати до покійниці мовив старий козак, звернувшись до філозофа. Усі четверо, свирид та дорожі з ними, пішли до церкви, одганяючись батогом від собак, а було їх на вулиці сила силенна, і від люті вони аж ціпки гризли. Філозоф, хоч і підкріпився чималеньким кухлем горілки, все ж відчував, як непомітно опадає його переляк, і то все більший, що ближче підходили вони до освітленої церкви. Оповіді та чудні пригоди, почуті за вечерею, ще дужче будили сполохану уяву. Чорна сутінь під тином і під деревами порічала, місцина ставала все подібніша до пустки. Врешті вони зайшли за церковну церковного у невеличкий дворик, за яким не було вже ані деревця,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 Просвідчасти різьблення його колись позолочене і ще блищало самими лише іскрами. Позолота в одному місці обсипалась, а в другому і зовсім почорніла. Святі на образах геть потемніли, дивилися якось похмуро. Філозоф іще раз роззирнувся. Що ж, — сказав він.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 «Ех, шкода, що в храмі Божому не можна люльки покурити!» І він почав ліпити воскові свічки до всіх заломів, налоїв та образів, не окупуючи ні трохи, і незабаром уся церква сповнилася світлом. Тільки вгорі темрява стала немов іще чорніша, і похмурі образи дивилися іще суворіше зі старовинних різьблених храм, що подекуди поблискували позолотою.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 Воно було живе і філозофові, здавалося, немовби вона дивиться на нього заплющеними очима. Йому навіть привиділось, ніби з підвії правого її ока скотилася сльоза, і коли вона спинилася на щоці, він побачив виразно, що то була краплина крові. Він і відійшов від криласу, розгорнув книжку і, щоб краще підбадьорити себе. Почав читати якомога гучніше. Голос його вразив церковні дерев'яні стіни, здав нам й глухі. Самотньо сіявся він густим басом серед зовсім мертвої тиші і видавався трохи моторошним навіть для самого читця. Чого лякатись? Тим часом думав він собі. Вона ж не встане з своєї домовини, таки побоїться божого слова. Нехай собі лежить.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 Та кожної хвилини звертав свої очі до труни, мов би, не самохідь питаючи, «А що як підведеться? А що як устане вона?» Та домовина і не зворухнулася. Хоч би згук який, якась там душа жива, нехай би цвіркун обізвався в кутку. Тільки ледве чулося...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 Вона встала, іде по церкві з заплющеними очима, все випростоючи руки, ніби хоче когось вловити. Вона йде просто на нього. Злякано обвів він круг себе коло. Над почав читати молитви і вимовляти закляття, похоплені від одного ченця, що все своє життя бачив відьом та нечистих. Вона стала майже на краю самого кола. Та було, що не мала сили переступити його, і вся посиняла, як людина вже кілька днів по смерті. Хома не важився глянути на неї. Вона була страшна. Вона клацнула зубами і розплющила мертві очі свої. Та не бачачи нічого, з шаленством, знати було по тому, як затремтіло їй лице, кинулася в другий бік і, випроставши руки,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 зірвалася зі свого місця і свистом почала літати по всій церкві, перехрещуючи її з краю в край. Філозоф бачив її мало не над самою головою та разом з тим помічав, що вона не могла зачепити того обведеного кола і ще дужче став проказувати закляття. Труна гринула посеред церкви та так і зосталася. Труп і знову підвівся з неї, Синій, позеленілий. Та саме на той час десь далеко заспівав півень, труп лігу труну, і вікно над ним зачинилось. Серце філозофа гупало, злиця котився рясний піт, та, звеселівши від співу півня, він швидше дочитував сторінки, що їх мусив був прочитати раніше. Як зазоріло, його прийшли змінити дяк та сивий явтух, що того разу справлявся за титеря. Прийшовши на віддалену свою ночівлю, філозоф довго не міг заснути. Та, знемішися, заснув і проспав до обіду. Коли ж прокинувся, йому видалося, що та пригода сталася у вісні. Йому дали, щоб підкріпився кварту горілки.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 Лежачи з люлькою в зубах, дивився він на всіх ласкавими очима і все спльовував на бік. По обіді філозоф почувався пригарно. Він не забарився обійти все селище, мало не зовсіма спізнався. Із двох хат його навіть вигнано, а одна гарненька молодичка оперезала його і то таки дошкульно лопатою по спині, коли йому заманулося помацати та пересвідчитися, чого ткана була в неї сорочка й плахта. Та що ближче ставало до вечора, то глибше западав філозоф у задуму. За годину до вечері мало не вся челядь збиралася гуляти в каші або в скраклі. Такі собі кеглі, тільки замість котити, влучають у них довгими палицями, а хто виграє, то має право попоїздити на іншому верхи. Така забава дуже звеселяла глядачів. з та чередник, круглий як млинець, мостився верхи на свинопаса, худорлявого, низенького, що весь був у зморшках. Часом і чередник підставляв свою спину, і тоді дорож, скочивши на неї, кожного разу примовляв.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 За вечерою, скільки не намагався він себе розважити, та страх займався в ньому разом з темрявою, що засновувала небо. — А ну, чи не пора нам, пане Бурсаче? — промовив до нього знаний уже сивий козак, підводячись з місця разом із дорожем. — Ходімо до роботи. Хому знову так само одвели до церкви. знов залишили його одним одного і замкнули за ним двері. Як тільки зостався він самотою, острах, як і перше, почав йому заповзати в груди. Знову побачив він темні образи, золоті рами, та й ту саму чорну домовину, що в загрозливій німотині непорушне стояла посеред церкви. — Що ж, — сказав він, — тепер ж мені не вдибовижу таке диво. Воно спершу тільки страшно, геш, воно тільки попервах страшнувато.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 Вітер знявся в церкві від тих слів, і почувся шум, немов билетіло багато криль. Він чув, як щось билося крильми в шибки церковних вікон та в залізні рами, як шкреблося кігтями об залізо, як скавуліло і як незліченна сила грюкотіла в двері, намагаючись добутися в них. Нестримно весь час билось йому серце. Заплющивши в очі, все проказував він закляття та молитви. Коли це враз засвистіло щось іздалеку, то заспівав десь ген-ген півень. Знесилений філозоф спинився і відпочив душею. Як увійшли змінити філозофа, знайшли його ледве живого. Він обперся спиною об стіну, вилупивши очі, і нерухомо дивився на прибулих по ньому козаків. Його мало не по руки винесли і мусили придержувати цілу дорогу. Прийшовши на панський двір, він стрепенувся і попросив дати йому кварту горілки. Випивши її, він пригладив свого чуба і мовив, «Багато на світі всякої погані водиться!»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 Як то що, дурна баба? Ой, боже мій, ти ж багать посивів. Еге. та ж вона правду каже, озвався свирит, придивляючись до нього ближче. Ти таки справді посивів, мов наш старий явтух.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 Ти можеш робити таке у вашій бурсі, а в мене інакше. Я вже як от шмагаю то так як ректор. Чи знаєш ти, що воно за штука, добрячі ремінні кончуки? Як не знати? відповів філософ, притишивши голос. Кожен знає, що таке ремінні кончуки, і як багато то штука нестерпна. А то ж.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 Не зробиш – не встанеш, а зробиш – тисячу червінців. Ого-го, дивись, який зух, – подумав собі філозоф, виходячи. З таким не до жарту. Пожди-пожди, друзяко, я такого утну драпака, що ти з собаками не доженеш мене. І хома поклав собі неодмінно втекти. Він дожидався тільки пообідньої години, коли вся челядь мала звичку залазити в сіно під напідповідками і, роззявивши рота, завдавати такого хропака та свисту, що панське подвір'я уподібнювалося до фабрики. Ось уже й настала ця година. Вже навіть і явтух примружив очі, простягшись проти сонця. Філозоф, потерпаючи та тримтячи,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 Крізь тернину він продерся, залишивши замість мита шматки свого сурдута на кожній гострій колючці, і опинився в невеличкому виярку. Верба, розпустивши віття, нахилялася де не де до самої землі. Мале джерельце виблискувало чисто, як срібло. Що найперше, філозоф приліг і напився, бо ж спрага мучила його нестерпна.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 З Спересердя подумав собі філозоф, узяв би я тебе та за ноги і бридку твою пику, і все, що тільки є на тобі, побив би дубовою палюгою. Нащо було робити такий гак? продовжував Явтух. Куди краще було податися стежкою, де я йшов, просто повз конюшні. Та ще й сурду ута шкода. А сукно добряче. По чому платив за ршин? Ну що ж? Погуляли добряче, пора й додому. Філозоф, почухуючись, поплентався за євтухом. «Тепер триклята відьма завдасть мені Пфейферу», – подумав він. «А втім, що це я справді? Чого мені боятись? Хіба я не козак? Читав вже дві ночі. Поможе Бог і на третю. Десь то клята відьма немало гріхів накоїла, що нечиста сила так за неї обстала».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 і, не діждавшись музик, пішов серед подвір'я на току садити тропака. Так танцював він доти, що вже час було й полуднувати, і челядь, яка була обступила його, як то заведено в таких випадках колом, плюнула по всьому і розійшлася геть, сказавши «Ото як довго танцює чоловік". Врешті філозоф там такий лік спати. І лише добрий цебер холодної води зміг розбурхати його до вечері. За вечерею він гумонів про те, що то є козак, і як повинен він не боятися нічого в світі. — Пора, — сказав Явтух. — Підемо. — Шпичка тобі в язик, проклятий кнуре, — подумав собі філозоф, і, звівшись на ноги, сказав. — Ходімо. Ідучи дорогою, філозоф безперестану озирався на всі боки і пробував завести розмову зі своїми провідниками. Та Явтух мовчав, навіть дорож став небалакучий. Ніч була, як у пеклі. Вовки завивали десь здаля цілою тічкою, і навіть собаче гавуління було якесь страшне. Здається мені, начебто щось не таке виє.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 Свічі тріпотіли і затоплювали світлом усю церкву. Філозоф перегорнув одного листка, далі перегорнув другого і завважив, що він читає геть не те, що написано в книзі. Вжахнувшись, перехрестився він і почав співати. Це трохи підбадьорило його. Читання налагодилось, і листки перегортались один за одним.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 Вихор знявся по церкві, попадали на землю ікони, посипалися згори на землю розбиті шипки з вікон. Двері зірвалися з одвірків, і незліченна сила страховищ влетіла у церкву Божу. Страхітливий шум відкрив, та віддряпання кіхтів наповнив усю церкву. Все літало й шугало, шукаючи філозофа.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 Велетенське страховисько у своєму довжелезному розпатланому волосі немов у лісі. Крізь плетеницю волосся визирали моторошно двоє очей, трохи звівши до гори брови. Над ним у повітрі висіло щось таке, як величезний пухир з тисячами простягнених із середини клешнів та скорпіонових жал з висячими фудами чорної землі.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 Поглянувши зі скоса, побачив він, як вели якогось присадкуватого, кремезного, клишоного чоловіка. Був він увесь облий чорною землею, немов те жилаве, міцне коріння випиналося його притрушені землею руки й ноги. Важко ступав він щохвилини спотикаючись, довгі повіки звисали йому аж до землі.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 Заспівав півень. Це був уже другий спів. Першого не дочули нечисті. З переляку вони кинулися, хто куди трапив, у вікна, в двері, аби втекти мерщій, та було вже пізно. Так і залишилися вони там, позастрявавши у дверях та вікнах. Увійшовши Постовпів священник, як побачив таку наругу над Божою святиною, і не наважився правити панахиду в такому місці. Так і зосталася церква з защемленими в дверях та вікнах страховиськами, обросла лісом, корінням, бур'янами, диким терном, і ніхто не знайде тепер до неї дороги.